врохобиться проти господаря і відгризається. «А то що? Я у вас на дні стану?» – кличе згорда і віддаляється пертим кроком, щоб не доходило між ним і батьком до гніву. Причим прийшлось би знов наслухатися, що він ласкою годована дитина, невдячний і різне інше таке, що болить і приводить жаль за собою. Він сідає на свого, як воголь чорного коня, до якого прив'язаний більше, ніж до людей, і їде, куди очі несуть. На день-два гори або через гору Мале угорське містечко. Йому однаково де, щоб лише скорше з очей. «Бог знає, що ми вигодували за кров нашим хлібом працею», роздумує журливо батько-господар. «До роботи – ні, до господарки – ні, все б то Дармувало, чужими руками вугля вибирало, Другим хіба розказувало. Панська вдача, де-де-де, Посвистий господар, а врешті умовкає. А всі його люблять. Та й чорт знає за що. Над цей молодіжджі в селі верховодить Між дівчатами він перший. От петльованець його. Гей, грицю, грицю. Будучи ти, мій-мій Газдо, схаменися завчасу, щоб не нарікав колись. Так ось і з разом. Грис лежить під лісом, виграє на свої довгі поробоцькі сопільці, довгі тужні мелодії, а робота жде. Йому туркиня запала в душу. Така вона пишна, така горда, така... Хто вона така? Сам не зустрічав її по селах ніколи, між другими. Ще йде і до нас, до якої так звик. І хоча таїть перед нею, що його серце діється, Йому добре з її спокоєм, з її розвагою та з тим, що вона не допитується, не судить, а сама лише любить. Вона пестить його, тулить до себе. Він піддається тому мовчки, а відходячкий вас каже – Спасибі тобі, Настя, за твоє добре серце, тільки й мого добра, що ти одна на світі, колись відвдячися. Гай, гай, погроженого злегка, жартіливо і вісміхаючись додає, як другу посватаєш. Але він мусить її ще де-небудь стрінути, годує він себе однією думкою, Хоча добре тямить, що вона відкликувала лісом, що не прийде. Та, може, думає, може таки ще раз прийде. Тоді останній раз Бог її знає, за чим приходила в ліс своєю матір'ю, А тепер, може, приведе її знов якась причина. Хоч ще раз. Лише раз. Та не така вдача, гориться, щоб довго ж журився. У дві неділі пізніше каже батькові, що їде на хвилину у сусіднє село, щоб оглянути коня якогось, що занедужав у його знайомого. А на верне. «Їдь», – сказав батько. І він поїхав. Їде він довший час вузькою каменистою сільською дорогою і бачить нараз. Білу стежку, що оперізує із західної сторони Чабаницю Прилучається саме тут, мов дрібний потік до ріки, до сільської дороги Та його кінь мудрий Ось він і не кермує ним А вже звертається він сам на білу стежку сільської дороги вгору понад яр Пнеться Садить пильним кроком, ніби гордується гарним міцем своїм, а далі звільнює крок. Ось ще під'їдуть якийсь час, і стежка ховається в ліс. Їдуть, що їдуть, а нараз стали. Перед ними ще біліє біла стежка, але... «Куди веде вона далі?» – питає грить себе. Він вибігає, «До кого належить?» Ніколи не їздив неї дальше, не знаю й добре. Чи не в третій село від їхнього сел до третівки?